بسم الله الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَلُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارد دیزه نا اللہ جلال حو دا آخرت بارکی یه رو ورکی تخویفی اخروی آز او دا اللہ جلال حو وحدانیت پا الملک ذکر کی چه هر شیع د اللہ تعالی بادشاہ دا هر یو شیع اغا الله اللہ جلال حوزاد تے نو اللہ خاص پرمائی ولی اللہ خواست دا اللہ تعالیٰ ربارا ملکو سماوات بادشاہتو دا اسمانونو دے والعرض دے او دزمکو دے نوزمکی دے او اسمانون دے پده او اولو اسمانونو کم دا اللہ جلال حوزاد چلیگی او په اړو زموک کې د الله جلله جلال هو با چلی اوور پسې د قیامت متعلق تخویف نو الله پر می یو متقوم سا او په کو مرض باندې چې قیامت قائم شي نو یوم مع یخ سره مبتون الله پر می خصاره کې به شي بات فرستته خلک. چې کوم دنیا کې په باطل باندې باندې فکو قرباني دي په شرک باندې باندې په نارواو باندې باندې نو تا غرض باندې بعد ای تاوان هغه ظاهر شي نو تاوان کې دنیا کې مدي او اخرت کې مدي خو په غرض باندې به دا خساري پته لږي وای ته پته لږي چې واکي موږ دنیا کې هغه په تاوان دي او بیا الله د قیامت حالات ذکر کوي الله فرم وته کولهوم تهمونې هر یو او م لره جا تن فرته په ډوو باند دی نست هغه په خپل ډوو باندې د ډی ر نه د قیامت نه پډوکو باندې به ناست او دا بیا چاته وي چې ته به و دا هر انسان انسانتهوي خطاب خاص دی او عام ماددي هر انسان ته چې د قیمت سختی غ به و چې هر یو سړ با هغه دیې نه په ډو روباندي او یا نبیلی سات د سلام ته پر وتات ته به کل نه هر ی اوله رااجتن هغه ناست د هغه په ډوګبان مجاسییت دی تهویل کېږي چې د انسان پس مکا بانده ده پنج و دازه یونه سرب لگیده د گوتو د سرب گوتی لگیده لی او ده زنگانا نی لگیده آنو در دیری یارینا التخیاتو شکل بی خداسی نه چې سنگ سلیفت تخیاتو تو گوتو اگه پنج بلگیده لی را خبی بیرا جوخت کدی را غون شوی بی در دیری یارینا داخلت بی او پرمایی کل امت تو دعای الا کتابی کل امته هر یو امت چې تدعا ال کتابه دا برابلل شیخ خپل عملنامې طرف دا نو د کتاب معنا بازو هغه عملنامه کړي ده هر څळे بخپل عملنامې طرف تر بلل شي او هغه سره په هغه باندې حساب کول شي نو کتاب معنا عملنامه او بازو مفسرین د کتاب نه مراده کتاب د چې دنیا کې به نازل شولې هغه طرف ته برا بلل شي چې تراشه به تته د قرآن راغلې دنیا کې نو د تا سم عمله مامل کړو دا ته عملي کړو او که دنیا کې دی پرېخو تورات ول برابلل شي تورات ته چې راشه تاسو د الله کتاب زر کړو نو تاسو هغه تورات زایا کړو کنه پاږې باندې عمل کړو انجیل والے به انجیل تر طرف تر بللشی چې تاسو راشه تاسو دما کتاب در لګل والله فرمایي چې تاسو زما کتاب دنیا کې زایې کړو کنا غمز د کړو باغې باندې معمول کړو نو هر یو امت هغه به کتاب تر طرف تر بللشی چې کوم کتاب و تور کړی شی په دنیا کې نو او یاد د دنیا بیان ده باز مو پسرین وای چې د تیاری په پراتی عمل به نه کړی وله کل امته تدع هر یو امه په دنیا کې کتاب تر بل لشو او چې په کتابه عمل نه کړې نوس اوس په دوغه پراته دی الیوم تجزونه او ویل کیږي با الیوم ننرز تجزونه تاسو تبدلر کول شي ما كنتم تعملون تاسو چې کوم عمل کوو ځګه خیر عمل کوو که عمل کوو نو داغي بدله بدل کول شي نو ورپسې فرمایي هاځه کتابونه ينتکو علیکم بالحق الله فرمایي دا زمونږ کتاب دي چې دې په سلګي پتاه زبان نه اگواهي کوي پتاه زبان نه خبره کوي بل حق په اکثر نو آغام اللہ اللہ کتاب نه مراد اغا ملمدہ چې هغه پرشتي لیکي دا الله په حکم باندې الله ځانت نسبت کو زمونږه کتاب دي چون کې د کتابت حکم الله کړه د پرشتو دا او د الله په حکم باندې پرشتي لیکل کئ نو الله بزک په اوپر مېده زمونږه کتاب دي چې تا کا عمل کل نوستا استعمل موږ دی کتاب کې لیکلي دي ينتکو علیکم بالحق تابانه گواہی په حق سره ور کوي صدق سره ور کوي تابانه درو اونوي نو دا خبره هغه به الله تعالی کی چون کې الله حکم کړ زکه او الله زمون کتاب او یادا دې چې دا خبره په پرشتي کې نو پرشتو ته الله سیم لیکلوه نو پرشتي به وي چې دا عمل نه منه دنیا کې تا عمل کول او دا اوس پتہ گواہی ورکې نو په دې کې څه کمی زیاتې نشته حق فیصله بڅدا بار کې کاين انسان چې وګوري نو دې ویلا یو غاد رصغیر تن ولا کبیر تن الا صح او دا سمن احمدا نس وړو کې شپري خېد نو نس غټ شپري خېد الا صح مگر زه خورا غون کړی دنیا کې ژوند مس غړيدي نو ټول دې را غون کړی انسان بهر انتیا والی ها یکل اعمال ته وګوري ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون پرشتي بوته ان كنا نستنسخ مونږ لیکل کول استنساخ لیکل پرشتي بوته مسلسل لیکل کول دنیا ما تعملون تاسو کم مسلسل عمل کړ تاسو مسلسل اعمال کول مون مسلسل لیکل کول پرشتي ورسلي کی د اباز کس پرشتي ستړي کی خلې نه بنديږي خبردان دا کله په خپل باندې لیکلوي داله طرف حکم انسو مبرګرن وبسړي کې خبرې کوله یاد دې خبرو ټکس ور کولې سړي مبا بيټول لرسکې ضرورت خبرې په اشاره خبر خبردان زاله آیا جب باندې دې کې زوګډې خبرې کې د الله طرف وېجو وبیا به چون کېد باندې حضور رښتې نود وجه نه خبرو کې احتیيات په کاري بعضې خبره انسان حدیث پاک کې را مفوم دی دته پتم نی معمولی کنی دی په د جهننم اخته وورې خبره د انت راځي نو کې اختیاط په کاری ان نه کونا نتنڅخ پر اشتی ی کننمونږ مسلسل لیکلکل ماکون تم تعملون تاسو چې کو مسلسل عمل کو فعمل لین نامو اموس سالی ات و پسې په شارت دی چا چې ایمان روړی د امالی دنیا کې کړی دي ايو دخلهم ربهم رب غير داخل کی کی رحمت ہی پخبل رحمت کی نو دلته چونکه داخریت مسله را روانه ده نو اخرت, کے مراد دے. نیک دی؟ دے آخرت دے؟ کی مراد ده هو چونکه نه دنیا کې هم در رحمت سبب دي قبر ګم در رحمت سبب دي اخرت کې هم در رحمت سبب دي هو دلته کې مسله داخریت ده الله يقبل رحمت کې داخل کې رحمت کې بیا جنت هم دې ډېر شي الله دی دار هم دې بعض مفسرين بس دنده معنا کړي پی رحمت هي پی نه رحمت کې ډېر شيونه داخل الله مې ته ور داخل شي په غټولو مې کې یو مهرباني جنت ته بلاد الله مې الله يقبل مې ربانو کې ور داخل کی دا هوا الفوز العظیم اللہ فرمائی ذالکا دکا چره چه اللہ رحمت تا انسان داخل شي هوا الفوز المبین دا کامیابی خکاره ده دا, دا خکاره کامیابی دا و هم اللذین کفرو و آکسان تخویب تا چه کفری دنیا کې نو دیتا با بیلکی گیا فلم تا کن آیاتی تتلا علیکم آیاتا سو بانینو شو لستی زمانگ آیاتونا دنیا کې فستکبر تم نو تاسو با دیزان لوی گانو غا به نه قبللو لا ایمان نه راړه و تمقوم مجرمی نه وا تم یو قوم مجرمان یو جرم والله کوم د الله کتاب رت کړی د الله کتاب به شو تازه به د الله د کتاب نځان وغ به نه کې نست. غوره کاپیر ته به دا و مانا دا شو کاپیرر دله د ن کتاب ته نه کې د الله کتاب تهسه په کار ده دا الله را لګلې نو نشي چار رد کا غېنه والله تبوس کی نو کافر خود سره منینا دا غنه به انکار تبوس کیو چې کم مومن دنیا کې اغشا تکنه تا حدیث تاسو په عمل کې ویلې د سوکې شات او ګرځي نو به جهنم ترځي نو دا عمل نو کوله د نکي ناستو داګه سزا به ضرور سکی وایذق الا ان وعد الله حق او هر کله چې وېل شو اوې لشي چې وعده الله حق ده بیان در سبب مده عذاب ذکر کئ مخ کې عذاب ذکر شو هو ځاګر سبب ذکر کئ الله فرمایي وې ذکیل ارګه لچې په ویل شي دنیا کې نوعد الله حق چې وعده الله حق ته الله کې موادې کې وسعتو لاره بفيو قیامت چره پاګي کېم شک نشټه تا سو به دنیا کې سوي قیامت به مننه کولته تا سو به جواب کې وي ماندریمسا موږ د پټنشت را قیامت سره پیګلا دا قیامت وکلا سره شهده ان ظن الا ظن موږ ګمان نکو په دی باندې مگر معمولی ګمان کمزوري ګمان کې دی شي دا پرون ته ویلو د قیامت مسله 100% کې یو پرسنټم کې د سړی دا شکشه چیرې کې دی شي ني نو بس د ایمان ستاني نکاست ګمان په دې کې نه چلي 99% خبر هم پدې کینې چې سړیو یو پرسنټ پکې شکت کې دی نه زکه ځوان وې دیتا چې 99% پوری لړشي چې په څاو باندې کڼډاو درګه نه د بیا یقین وای او دی وی مو خو ځوان کو مطلب ګمان کو خو نحنو نه نه بوست کېنين اهمیت ولاړونه مونږ دا غو نه ټولب کو نه زموږ په ډو نشته خبر دا دل چې قیامت براشي یقین لرون کې پینیو اللہ پرمائی وبدالهم سییاتو ما عملو او اخکارا بشی دی تا سزاگانی ناکارا سزاگانی دا بد عمالو چی دی کل وحاک بهم ما کانو بی ہی او چاپیر بشی دی دینا سزا دا آغا چی کانو بی ہی استازیون چی دی پاگی پوری ٹوکی کولی استزاگانی میکن چی راوالا عذاب چی کم عذابونو پوری ٹوکی کولی ابتی را چاپیر شی وقتی او په ویل شي دا الله درپا الیوم نن نساکو نن مونګ تاسو ییرو ییرو په الله نارځه ن ذکر دې دې د مجاز ولې کې علما به او امرات نه پر خدل یو سې یوشې چې سړې ییر نو پاتې او ورته دلکان ودل ته پر خدل لې الیوم نن نن مونګ تاسو پرې دو په عذاب کې کما نسیتم لک څنګه چې تاسو پریخیو ی کړ او تاسو لقا و کوم ملاقات د دی رې په رس کې چې ملاقات د ملاقات د دی ري یعنی په دی رس کې چې د الله کو ملاقات دی کمنیتونو سره میلادل عاضابو سره نوغ تهیر کړی اوغې تاسو اعتقاد نه ساو لکه و می کوم حه ملاقات دې ځي چې غ دا ده معوم اوواکومن نار الله پر معزه ستاسوور دی. وَمَا لَكُمْ نَبِيْسَهُ دَ من مِنْ نَاصِرِينَا سوک امداد کون کی اللہ دا عذاب بلا وجہ بیانی ذالکم بیاندکم اتخستم دا عذاب چه دی دا, دا دی وجه دی اتخستم آیات اللہ حضوان چه تاسو نسلیو آیاتون دا اللہ تعالی حضوان پتوکو سرا نو باز آیاتونو پوری بیٹو کی کولی نلدسو پرشتو را آیات رابشی نشتی بابو جا الوی دی نور پی اغه پورې بیٹو کې کولې ځکه کوم مسله را لوي ځکه ناغه پورې بیٹو کې کولې الله پرمایزه د دیو جنا چې تاسو نې سېلې د الله قابل د ټکو و عرت کوم الحیات الدنیا دوکه کې غرزلې تاسو ژوند دنیاوی دنیاوی ژوند کافر ته الله پرمایزه کې اورزول او باځه ټیم کې مسلمانم بجوند دنیا باندې دوکه خو خریدا سلګونی او دې د بارزان ستړي کې او د دنیا سر نه د اصل جوون د خرت دی ف لا ملا منها من الله پر نن رض بې نهشي او بااصلی بدی ب نه شي را بااصلی د د جهننم نه والله او نه ب طلب وکړه شي د ااضالې د غصې د الله کللب است طلب اتب اتب اوس ته وجد د الله او سخت مګ دا مطالبه نه شي کول بعض مع کړی دي ته به ملت نه شي ورکل دی نه به طوللب شي طلب کولی دا ټول لازمی مانید خپل لفظی مانا د دا دینا پا دی مطالبا نیشی کولی چې اوس رازی که دا اللہ صحب مانید بس خبره ختم جہان نمیان شو دا دینا رستو بیا الله رزاکول مزاکول اگنشت خبر ختم مانید اخیری ہے ولی اللہ الحمد خاص دا الله د پار تاریب تے مانا دا د دا اللہ کوئے مستحق د تاریب صرف دا اللہ جللہ جلال حزاد تے رب السماوات و رب ال چې فالون کې د اسمانونو او پالون کې د نظم کوړي د اسمان نظام هم چلي او د نظم نظام هم چلي رب العالمین او پالون کې د مخلوقات ده ټول مخلوقات هم الله تعالی فالون کې څوک ده الله ذات بار بار مې د ټول اسباب دي کینه لا وړې نو کوي ته کو غاړي نو نه کوي دټه پتاوان بدلی تاوان پګټ بدلی دینه کوون کې څوک ده د الله جل جلاله ذات ولهل کبریه او فسموات او خاص دی الله لپاره الکبریا او لوی ده لوی عظمت د الله لپاره یو حدیث کی راضی الله پرمای الکبریا او اداری او عظمت او ازار ازاری څنګه چې د انسان یو ورس در یو لنګي او داګه نه غیر چا پیر غپکه پټي الله پرمای دا لوی او عظمت چې نو دا زمانہ غیر چاپیر پر دا زما سره لایق ته زما صفت ده او سو کوم چې دې اس کې مسره منازع کوي ما سره جګړه کې الله ی ب هننم ت غورو والله هوې بریا او په ساتېله ده ل پاسمانونو کې او پهموکو کې لایک د ل هغه دی وه عزی زده کا الله تله غاب دی ال حقیمو حکمت وا نو انسان سر به انسان کل لوی کې نو د لیټین تلړ چې ځان د ای لاانې یا د ځان ته کې د خپل ګېډیته نو نه للیټرین د د پاسې په خدای په پرده را چولې ده خبر د انتله دسترګو غندګي د دس سپمو غندګي د بولو بوله غندګي د وړو بوله غندګي د خولو غندګي وروټه ته محتاج هبو ته نو انسان کې د او د تکبر سړي خبردان ته لکه ښه شو شیشتل نه نو د دې وجې نه لوی سرب د الله جلال حدا سرخاي وَلِ اللَّهِ وَخَاسْدَ اللَّهَ دَ پَرَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بَاچَتْ دَاسْمَانُ وَلَرْ دِعُدِزْمَ كُدِي فَا غَرَسْ و یا او ماپغرض باندې تقوم ساو چې چام شيقیاممتتو یو معزین په دا رض باندې یخ سر ملو توانیان بشک پراننو باتل فرس ده ده اوتهې مقا به په بره کلله او مت جااس یا هر یو اومت کلله اومتناار یو مله رااجز یاتننا کل امته نن ورځ مت دارا بل لبشي اله کتابه خپل کتاب ته خپل عمل نه یا خپل کتاب تا چکم پی نازل شو علی یو ما ویلی کی گی بنان رزو علی یو ما نن لز تجیزاونا تازو تبددر کول شی ما دازو کنتم تاملون چی تازو مسلسل عمل کاؤ نو ویلی کی گی بازا دا چده کتابونا کتاب زمونگ ده عمل نام ده زمونگ آین تکو علیکم بالحق چی خبری کئی پتاسو بانده بالحق پرش چی اصرا نو ینتی ک خبری تو کده شی ملنا ما خبری بکی اصرا چی داتاں لکه ظاهري اله پاس د نو تک دي مبصرين يمانه کړل دا گواهي بغي او دیکم څه شک نشته ک خبره کوي چې تا دا کړی دي تا دا کړی دا غینم خلاصې دي نشته لکه زموږه کبه انسان باندې کوي ورکه اندامونه خبره کوي انا کننا نستانسخو یکننا اللہ پرمائی منگا نستانسخو لیکل کول ینی پواسط دا پریشتو ما آغس کنتم تاملون چی تازم سلسل آمال کو فاما اللذین پسرچا کسان دیا منو چیمان روڑ دے وامل الصالحات یا اکڑی دنے کے فیدخلهم ربهم داخل بکی دیل رب ددی فی رحمتی پر احمد خبل کے ذالک دا دخول رحمت هو الفاؤز العظم دا کامیابی فکره و ام اللذی نارچه کسان لی کفرو چی کفری کلی ویلی کی گی با دویتا افلم تکون آیاتی آیانو ویاتون زمان تتلا علیکم چلسته بشتاسو باندی فستک برتم نو تاسو بزان لی کن دا کبلولو داغینا و کنتم قومم مجرمین ویتا سیو کوم جرم کون کی و اید افاق وقتی کیلا چوب بیلی شوی نواد اللہ حق کن یکینا وادت اللہ آره بفی انشت د شک پد کې کول ته نو تاسو به ساتو چې صد قیامت ان اذن مونږه مان کویله ان مگر یو ګمان کمزوره و ما کو نه نو مونږه به مستقینین دابرشی وا بدلهم الله فرمایي خرابشي لهم دیتہ سیئات عملو ناکرا زابون د اعمال چدی کډیو وا ها کاوچا پیربشی بهم د دینه ما غ سزاګانی کانو به یستاجون چدی باغې پر ټوک کوله وا قیل او بهلشی الیوم ننساکوم الیومن ننساکوم لقا یومکم آزا ملاکات درستازو چدا دا وما اواکم النارو زہستازو وطنی اسلیستازو والنارو اور دے وما لکم نفیستاز دا پارا من اللہ سرینہ سوکیم داد کون کی دا لکم دا عذاب چدے بے انکم یکیناً تاسو جوے اتختم آیات اللہ اتاسو نیسلی ویاتو ندا اللہ تعالی کابل لٹوکو وغرتكم الحيات الدنيا دوكه کی چولی او تا زره دنوی فل یوم انن رزلای خرجون منها تی بن شیرو باسلمن عاد دی اورنا ولا هم یستاتبون اند بدین مطالبه توبو کشی ن بدین مطالبه او کشی دی زالید او سید الله تعالی فللله نفس خاص د الله تعالی پر الحمد او تعریف نو تاسو هم تعریف کوه رب شو رب السماوات از کې د اسمانونو دې وره رب العالمین پالونکو د زمکو دې وره رب العالمین پالونکو د مخلوقات دې ولاو خاص دې الله تعالی لپاره نبل چال لپاره الکبریه الیدا په سماواته اسمانونو کې ولارد زمکو کې او هو د تعالی تعالی چې العزيز والحکیم او حکمتوال دې الحمدلله رب العالمین ولاعبد المتقیین والصلاه والسلام علی رسول اللہ سیاد آفت پرات نصیب کیا اللہ خیر و برکتہ نصیب کیا دنیا خیر دسمانہ و ساتھ اللہ رازی سے مونکونہ انو بہن نافقہ دی اللہ ایلت فلسطین کیا اللہ دغی امدادو کیا اللہ غالبک کیا اللہ دغی یہودین مغلوبک کیا دنیا کی وشر میں زلیلے کی ادایتی قسمت کیا الله محدزو کین اے لیرکی اللہ لگ لگی ختم کی داسلہی بدی استعمال کیا اللہ تخبر رضا نصیب کیا صنو اللہ تعالی